Тими літописами він і користувався, доповнюючи виклад переказами, власними споменами, а подекуди XVIII -е століття – документами. Основна засада твору – натуральне, моральне та історичне право кожного народу на самостійний державно-політичний розвиток, а боротьба українського народу за визволення – головний зміст книги. Загалом автор не мав на меті писати історію України, а давав свою мисленну картину цієї історії. Борщак назвав історію русів історичною легендою України, політичним трактатом, втіленим в історичну форму. Борщак Париж 1949. Карпов жанр твору визначив як політичний памфлет і пояснив особливості цього жанру. Автори таких творів дуже мало дбають про збирання солідних історичних джерел для своєї праці. Але рівночасно для доказу вірогідності всього, що вони розповіли, добирають найбільш громоносні авторитети. Нагадаємо, що це було в засадах історіографії, визначених курсами риторик Київської академії. Так указують на участь у складанні подібного твору самих історичних осіб, у ньому описаних. Основна прикмета таких творів, Зверхній лібералізм, він був якраз не зверхній, а глибокий. Проповідь гуманних ідей, обвинувачення неприємних авторові, осіб та народів у деспотизмі, неосвідченості, варварстві, схильності до підступу, лякливості, тут уже говорить у критикові ураза, шоуністично історії наладнованого росіянина. Дурно ти, а тим, яких автор бере під свій захист, приписуються всі протилежні цілком приємні прикмети. Друга ознака, багатство анекдотів у них. Прості звичайні події прикрашаються фантазією. Карпов, Критичний обзор розробки главних русских істочників до истории Малороссии относящихся за время 8 января 1654 года, 30 мая, 1672, 1871, страницы 44-45. Дорочи все эти выкладки, типово рысо так званые романтичные, історіографії. Цю думку, тобто те, що перед нами памфлет, підтримав іконников. В сутності, писав він, історія має характер історичного памфлету. Автор чи автори її не були особливо точні при виборі джерел, що і зрозуміло при тодішньому стані нашого історичного мислення взагалі і виклад нагадує манеру древніх чи псевдодревніх і створеними промовами історичних осіб. Факти підганяються під тенденції, але в крайньому разі автори вигадували менше, ніж їх звинувачують. Вони багато брали із давніх малоросійських літописів, але також багато брали із усних переказів анекдотів, віршів, пісень, які ходили в українському дворянстві серед козацької старшини і серед народу. Іконіков – опит руської історіографії. Приблизно те саме, каже і Дорошенко. Історія русів вийшла не науковим історичним твором, а політичним памфлетом. Вона – Прислужилася дуже мало науковому дослідженню українського минулого, але допомогла пробудженню національної думки. Коротко кажучи, вона має інтерес як показчик найвищого рівня, якого досягла українська політична думка в кінці XVIII століття. В її світлі стає зрозумілий для нас рух шляхти Ніжинського полку в обороні автономії у 1767 році і таємна комісія Капніста до Берліна в 1791 році Хліборобська Україна 1921 номер 3 сторінка 189. Автор оглядає історію України з найдавніших часів а історію княжих часів як самостійне державне життя під управою київських князів. Загалом історія русів за авторським задумом написана, як сам пише, на два періоди до нашестя татар екстрактом, а після цього простору і докладно. На Білорусію автор дивиться, як на країну Одноплемінну сусідську. На Росію має свій погляд, до якого ми повернемося окремо. Автор історії Русів гостро заперечує думку, ніби Україна постала в XIV-16 століттях. Доти це була порожня земля. Козацтво, заведене польськими королями. В цій полеміці заперечу навіть назву Україна, а вважає, що Київська Русь – це державне творення саме українського народу, що Русь – це Україна, а не Росія, бо до Русі з російських земель входила тільки новгородська земля. У цій своїй концепції автор ішов за традицію, яка фіксується досить чітко, протестації Йова Борецького, де було написано, що українські козаки того-то правого руського народу з'яфетового насіння, плем'я, яке Чорним морем і сушею воювало грецьке царство. Зрештою, ми цю думку часто зустрічаємо у поетичних пам'ятках XVI-XVII століття зокрема в Роксоланії Кленовича, де в Русь також водиться тільки Новгородщина, а Москов'я мислиться як окрема держава. Так бачить Русь і литовсько-руський історик Стрійковський, чи автор поетичних дніпрових Камен Іван Домбровський. Свій виклад про давні часи автор бере з історії преподобного Нестра Печерського і його наслідників та попередників, котрі ту історію писали, анахроністично вважаючи, що вони були членами чи академиками училища в Києві, і що те училище ніби заснував грецький філософ Кирило. Через татарський напад та внутрішні незлагоди Україна – Русь. Утратила державну самостійність, але з Литвою та Польщею з'єдналася цілком добровільно, щоб спільно боротися з татарами і мала в Литві та в Польщі рівноправне становище у федеративній державі. Цю рівноправність порушила Польща, відбираючи права та вольності українського народу і чинячи релігійний гніт. Позиція живцем узята з літописної традиції. Коротко автор описує «Устрій України» після з'єднання з Польщею. Відзначає походження лицарства, що походило від боляр з князівських родів, і про козаків як лицарський стан. Духовенство походило з лицарства. Подальша історія України викладається... За гетьманствами автор зупиняється на важливих послугах гетьманів та козаків Польському королівству. Докладно вичисляє військові подвиги козаків, оповідає про їхній устрій, звичай, біди, простановлення до самозванця і Москви. Сторінки 42-44 Вважає, що могутність Польщі зумовлювалася союзом з Україною, перечислює гоніння поляків на Україну. Ця частина більш консервативна і охоплює небагато площі 48 сторінок. Центральна постать історії русів Богдан Хмельницький, сторінки 49 143, в цій частині автор виявляє, Антишляхецьку тенденцію Богдана Хмельницького високо шанує, називає досконалим політиком, уміщує віршовану епітафію йому, посилається на договірні статті. Богдан Хмельницький звільнив Україну і повернув їй незалежність. Відтоді автор історії Русів вводить Україну в коло Європейських держав, акт. 1654 року розглядає як небезпечне порушення системи державної рівноваги в Європі, бо від того надмірно зміцнило абсолютно російське самодержавство. Воно з приєднанням України стало серед царств могутніх і страшних, сторінка 122. Через це європейські держави вимагали від Богдана Хмельницького повернути Україну в колишній натуральний стан. Оповідається про союз Богдана Хмельницького зі Швецією проти Польщі, тодішнього союзника Росії, про міжнародні стосунки з іншими державами. В уста Богдана Хмельницького автор вкладає відповідь на вимогу турків та Австрії порвати зі Швецією, покликується на природне право кожного народу у своєму самовизначенні і в обороні незалежності. Юрію Хмельницькому автор приписує ідею неутральства, тобто самостійності, хоч ця ідея насправді належала Дорошенку. На думку автора, Винними у заколотах та бідах України після Богдана Хмельницького були московські воєводи, військо і заведені в Україні порядки, також шляхетство, оповідається про змагання владолюбців. Далі автор докладно зупинається на епосі Петра І і на царя до України. Про образу Петром Мазепи на банкеті у Меншикова і подає довгу промову Мазепи до всіх чинів про образи причинені нації, про насилля російських військ в Україні. Мазепа, зокрема, говорить, що відбувається бій між страшними деспотами, яких уся Азія-Африка навряд чи коли мала. Коли переможуть шведи, Україна буде передана Польщі, коли Петро І ту Україну пожере. Мазепа вимовив у шведів права для України, які вона мала за своїх природних князів і які належать кожній вільній нації. Мазепа, між іншим, заявив, що уряд, першість і сама назва Русі від нас до них перейшли, Загалом можна сказати, що автор історії русів дивиться на історію України XVII століття очима політично грамотної людини 18 століття, при тому прогресивно мислячої. Він оповідає про мрочне торжество прокляття Мазепи, тортури і кари його прихильникам, полтавську битву, Руцький похід, насилля над українцями, каторжну роботу на каналах та лініях, торкається історії царевича Олексія, пише про пожежу в Києві 1718 року і про знищення бібліотеки в Печерському монастирі. Саме цю бібліотеку він веде від Ярослава, багато великими тисячами книг, рукописних і різних дорогоцінних манускриптів, написаних на різних мовах, і багато поміжних на таких, які тодішнім ученим мужам не були відомі, а особливо всі записки і документи, що стосуються історії правління славянських племен і царств, і їхніх законів та укладів. Сторінки 225-226. Потім автор говорить про установлення малоросійської колегії. Указ, про яку був громовим ударом, докладно оповідає про місію Павла Полуботка. Арешт старшини подає промову Полуботка, в автентичності якої – Засомневався своего часу Лазаревский...